букетами головну героїню до великого захоплення малюка. Він радів доти, поки великий рожевий бутон не влучив у нього, і одразу почулися виття, якого так боялися постановники, і яке, на щастя, тільки посилило загальні веселощі. «Для початку зійде», – сказав бомон з полегшенням, коли завіса опустилися в останні, актори пішли перевдягатися для завершальної п'єси. Якщо вважати це експериментом, то він вдався. Тепер ми зможемо закласти основи великої американської драматургії, – розширила думку співавтора Джо. Вона вже була сповнена нових задумів, хоч, на жаль, наступного року їй так і не вдалося реалізувати їх через дуже драматичні події у власній родині. Мармурові статуї професора Олздрака завершували театральне дійство. Ця нова форма вистави потішила надзвичайно поблажливу публіку. Пантеон грецьких богів і богинь у повному складі був присутній на парнасі. Завдяки вмінню Емі красиво драпірувати тканини, одяг небожителів був витончений і відповідав класичним зразкам. Щоправда, певні сучасні додавання дещо псували враження, зате допомагали зрозуміти сіль вчених пояснень професора. Олз драком був Лорі, вдягнений, як і годиться, в чорну шапочку і мантію. Після пишномовного вступу він приступив до демонстрації своїх мармурових статуй. Першою до публіки вийшла велична Афіна, але придивившись до неї уважно, не можна було не розсміятися, бо напис за права жінок прикрашав її щит. А з дьоба сови, яка сиділа на її списі, спускався совій з девізом «Голосуй рано і часто», а її шолом прикрашали крихітний «Товка чи ступка». Професор звернув увагу публіки на суворі образи і рота, колючі очі і високе чоло – свідчення могутнього розуму цієї жінки давнини. Афіну змінив Меркурій. Його граціозна поза викликала в публіки захват, хоч довгі ноги в сандалях з крильцями злегка тремтіли, немов їм було нелегко утримати діяльного бога на одному місці. Ця неспокійна натура піддалася докладному аналізу. Професор згадав його зухвалі витівки і загалом негативно схарактеризував безсмертного посланника богів, чим викликав захват серед глядачів та численних приятелів Меркурія в залі. Щораз, коли вони знущальними облесками вітали яке-небудь особливо вдале саркастичне зауваження, жертва глузувань професора презирливо морщила свір марморовий ніс. Наступною виявилася чарівна маленька Геба. Вона діловито наливала нектар зі срібного чайника в блакитну чашку і, як зазначив професор, повчала глядачів самим своїм виглядом. Лектор пояснив, що нектар давніх дарував бадьорість, але не притупляв почуття. На жаль, надмірне поклоніння американських жінок цьому класичному напою виявилося дуже шкідливими для них, особливо через значний розвиток головного мозку, який їм забезпечила їхня висока культура. Побіжне порівняння сучасних слуг з цією мілою служницею богів змусило щоки статуї запалати під товстим шаром крейди, а публіка шалено зааплодувала, впізнавши в ній долі та спиртну субредку з водивіллю. За нею з'явився Зевс у всій своїй величі, він і його дружина посіли центральні підестали в півколі безсмертних. Верховний Бог був із зачесаним назад волоссям, прекрасним високим чолом, чудовою бородою, срібними блискавками в одній руці та стертою лінійкою в другій. Велике опудало орла, позичене в музеї коледжу, стояло біля його ніг, а ласкавий вираз божественного обличчя свідчив, що Зевс в чудовому настрої. Це й не дивно, оскільки йому зробили чимало компліментів з приводу його мудрого правління. Ці слова викликали захоплені вигуки публіки, змусивши громовержці вклонитися на знак подяки, оскільки, як усім відомо, навіть Зевс не спозбавлений слабостей, а завойовують серця богів і людей». Гера з її павочами, штопельною голкою, пером і ополонником отримала особливо багато характеристик від професора, які викликали загальні веселищі. Пан Олзрак звинувачував, критикував і навіть ображав дружину Зевса. Він натякав на її господарські невдачі, її настирливість, гострий язик, запальний характер, проте визнав вміння заліковувати рани і залагоджувати сварки войовничих героїв а також її любов до молоді на Олімпії на землі. Вибухи Реготу вітали ці випади, які перемежовувалися іноді зі свистом деяких обурених хлопчиків. Вони не могли винести навіть жартома, ніякої неповаги до мами Бер. Натомість богині все це приносило неймовірне задоволення і раз у раз доводилося складати губи трубочкою, щоб не розсміятися. Веселий вак, сівши верхи на бочку, змінив геру і, здавалося, почувався чудово, тримаючи пивний кухоль в одній руці, пляшку шампанського в другій і грону винограду на кучерявій голові. Він послужив професору наочним прикладом для короткої лекції про тверезість, адресованої безпосередньо чепурним молодим джентльменам, які сиділи вздовз стін зали. Хтось бачив, що Джордж Коул навіть сховався в якийсь момент за колоною, а слідом за тим долі штовхнув ліктем сусіда. В залі лунав сміх, поки професор, суворо дивлячись на грішників через великі окуляри, виводив їх на чисту воду з усіма їхніми вакхаліями, щоб кожен присутній міг висловити їм свою зневагу. Відзначивши позитивні результати виробленої екзекуції, вчений чоловік перейшов до чарівної Артеміди в сандалях з луком і місяцем, такою самою білою і нерухомою, як алебастровий олень поруч з нею. Досконала і, мабуть, найкрасивіша статуя в цьому спектаклі. По-батьківськи налаштований критик обійшовся з нею дуже ласкаво. Просто натякнувши на її, закореніло байдужість до чоловічої статі, любов до атлетичних видів спорту і дар оракула, відтак дав коротке визначення того, чиє справжнє мистецтво, і перейшов до останньої статуї. Це був Аполлон у повному обладунку з кучерями, майстерно укладеними так, щоб приховати білий пластир біля ока зі злегка розставленими для стійкості стрункими ногами. Його вправні пальці були готові витягти божественну музику з посрібленого інструмента, що служив йому лірою. Професор описав його божественні атрибути разом з усіма маленькими божевілями і недоліками. Серед них, зокрема, були пристеж до фотографії та грі на флейті, спроби заснувати власну газету, любов до компанії юних муз. Останній натяк викликав хихотіння серед студенток і розвеселив зачарованих різними музами юнаків, які почали жартувати один над одним. Відтак професор сказав завершальне слово, що викликало неабиякий надпад сміху в залі, і вдячно вклонився. Після його кількох повторних виходів на Оклін, завіса опустилася, хоч не так швидко, аби приховати від глядачів Меркурія, який відчайдушно дригав звільненими ногами, гебу, яка впустила чайник, вакха, котрий катався на бочці по сцені, і геру, яка плескала зухвалого професора, олздрака по потилиці лінійкою Зевса. Поки публіка повільно покидала театр, щоб пройти в інший зал, де була накрита вечеря, на сцені панував неймовірний безгляд, боги й богині, фермери й барони, поки ївки й Теслі вітали одне одного з успішним виступом, а згодом, перевдягнувшись, актори приєдналися до гостей, щоб посмакувати щедрі похвали разом із ковтками кави остудити рум'янець збентеження морозовим. Мех щасливо усміхалася, коли пана Камерон сказала їй так сердечно, що було неможливо засумніватися в щирості цих слів. «Пані Брук, я вже не питаю себе, звідки у ваших дітей такий талант. Ви повинні дозволити мені взяти маленьку долю в очиниці наступного літа, коли ми відпочиватимемо на морі». Добрі слова люб'язного критика прозвучали й на адресу Бомона і Флетчера, які втім скромно визнали, що ця дрібничка була лише спробою змусити життя і мистецтво йти поруч, не вдаючись до допомоги вишуканих діалогів або дорогих декорацій. Всі перебували в найщасливішому настрою, особливо маленька Долі, яка танцювала зі швидконогим Меркурієм і Аполлон, що прогулювався під руку з Маркізою, яка, здавалося, залишила все своє кокетство гримерці разом з рум'янами. Коли все було скінчено, Гера, яка спиралася на руку Зевса, йдучи додому за сніженими доріжками, сказала «Фрици, дорогий». Різдво – хороший час для прийняття нових рішень, тож я заприсягаюся ніколи більше не проявляти нетерпіння або дратівливості. Я знаю про цей мій недолік, хоч ти не хочеш його визнати. У жартах Лорі була частка істини. Я відчула, що удар влучив у ціль. Відтепер я зразкова дружина, а інакше не гідна мого найдорожчого, найкращого чоловіка на світі. І все це схвильовано після вистави Гера ніжно обійняла свого чудового Зевса під оплески тих, хто брів слідом за ними. Тож усі терапієси можна було вважати грандіозним успіхом. А цей веселий різдвяний вечір Пам'ятною подією в сімействі Марч. Адже Демі отримав відповідь на своє мовчазне запитання, виповнилося найзаповітніше бажання Джозі, а завдяки жарту професора Олдер зрака, Джо, свою обіцянку, зробила повне праці життя професора Бера Райським існуванням. Кілька днів потому вона отримала нагороду за цей напад доброчинності у вигляді листа від Дена, який подарував їй і змусив забути всі страхи, хоч вона не могла сказати йому про це, оскільки зворотньої адреси не було. Розділ 15. Очікування. «Моя люба Джо, в мене для тебе погані новини», – сказав професор Бер, входячи в кімнату дружини в один з перших днів січня. «Будь ласка, скажи одразу. Я не виношу очікування, фрице!» – вигукнула Джо, впустивши шатята, встаючи нему, збиралася сміливо зустріти постріл. «Але ми повинні чекати і сподіватися, душа моя. Нестимо цей тягар разом. Судно Еміля пропало, і поки немає звісток про нього». Пан Бер поспішно обняв дружину своїми сильними руками, бо вигляд у неї був такий, ніби вона ось-ось впаде. Проте за мить вона оговталася і незабаром вже сиділа біля свого доброго чоловіка, уважно слухаючи подробиці, які він міг повідомити їй. Звістку про загибель Бренди було послано судовласникам у Гамбур з тими кількома матросами, що вижили. І Франц одразу телеграфував дядькові. Оскільки екіпаж однієї шлюбки врятувався, була надія, що інші моряки теж живі, попри те, що дві шлюбки знайшли перевернутими. Ці уривчасті звістки прийшли зі швидкохідним судном, але добрий Франц не додав до цього, що за повідомленнями моряків, шлюбку капітана швидше за все розбила при падінні щогла. За димом вони не бачили, як вона відійшла від судна, а незабаром після цього шторм розкидав всіх. Однак з часом ця сумна звістка також дісталася Пламфілду. Усі глибоко сумували за веселим комодором, який більше ніколи не повернеться додому з піснями. Але Джо відмовлялася вірити в трагічний кінець, рішуче наполягаючи, що Еміль переможе будь-яку корабельну трощу і повернеться до них, веселий і неушкоджений. Добре, що вона так затято дотримувалася цього оптимістичного погляду. Бідному пану Беру, глибоко пригніченому втратою свого хлопчика, була дуже потрібна підтримка. Сини його сестри жили з ними так довго, що він любив їх, як власних. Джо випала нагода довести, що вона тримає слово. І вона зробила це, згадуючи про Еміля весело й бадьоро навіть тоді, коли надія слабшала, а на серці було важко. Якщо щось і могло втішити берів у втраті одного хлопчика, так це любов і скорбота всіх інших. Франц постійно слав каблограми. Від не та з Лейпцеха приходили зворушливі листи. А Том набридав всім судовим агентам, вимагаючи новин. Навіть зайнятий Джек написав їм з незвичайною теплотою. Долі і Джордж часто заходили, приносячи чарівний букет і смачні цукерки, щоб підбадьорити пані бере втішити Джозі. А добросердий Нед виконав далеку дорогу від Чикаго до Пламфілду, щоб потиснути їм руки і сказати зі сльозами на очах. Мені так хотілося почути все про нашого дорогого Комодора, що я не зміг залишатися далеко від вас. Це дуже втішає і доводить, що братська любов, прищеплена їм тут, спонукатиме їх підтримувати одне одного все життя, – сказала Джо, коли він поїхав. Роб відповідав на стоси співчутливих листів, які свідчили про те, як багато було в них друзів а похвали з загиблому, котрі містилися в цих листах, свідчили про те, що Еміль – герой і праведник. Старші трималися спокійно, пройшовши сувору школу життя. Але молодші не могли змиритися. Одні сподівалися на кращу всупереч, здавалося б, убивчій бивчій реальності трималися мужньою, інші відразу впали в розпач. Маленька Джозі, улюблена кузина і подружка Еміля, була такою нещасною, що не могла втішитися нічим. Даремно Нен прописувала їй заспокійливі слова підбадьорення від Дезії, проходили повз її вуха, а всі спроби без розважити зазнали цілковитої невдачі. Їй хотілося лише плакати в обіймах матері, говорити про корабельну аварію, яку вона бачила навіть у сні. Пані Мех далі більше турбувалася станом молодої дочки. Все змінилося, коли від пані Камерон прийшла ласкава записка. Ні, Джозі давалася порада мужні зустріти цю першу в її житті реальну трагедію і наслідувати приклад повних самопожертв героїнь, яких вона так любила втілювати на сцені. Записка принесла користь, і Джозі зробила над собою зусилля, в чому їй дуже допомогли Теді й Октол. На те не справило глибоке враження те, що так несподівано згаснув їхній веселий світлячок. Він намагався щодня виманювати її з дому для далеких поїздок на санях, запряжених темною конячкою. Окта трусила своїми сріблястими дзвіночками і віддзвонювала таку веселу музику, що Джузі не могла не слухати її. Сани мчали засніженими дорогами з такою швидкістю, що кров починала швидше бігти в жилах, і дівчинка поверталася додому, відчуваючи себе сильнішою і спокійнішою завдяки сонячному світлу, свіжому повітрю і дружній компанії – трьом друзям, на яких юні страждальці рідко можуть опиратися. Оскільки саме в цей час Еміль, цілий і неушкоджений, вже допомагав доглядати за капітаном Харді на борту Уранії, всі душевні муки домашніх могли б здатися марними, але це було не так. Спільне горе ще тісніше поєднало безліч сердець, навчило одних терпінню, інших співчуттю, третіх жалю на проступки, що лежали тяжким вантажем на совісті, коли той, проти якого згрішили, пішов назавжди. Всі вони отримали серйозний урок. Треба бути готовим, коли б не прозвучало владне повеління. На довгі тижні Пламфілд занурився в тишу. На обличчях студентів коледжу була та сама печаль, що й на обличчях усіх членів родини. Духовна музика лунала з пернасу, щоб потішити всіх, хто чув її. Голуб'ятня була завалена подарунками для маленької плакалниці. Прапор Емілі Весів приспущений на даху, де він останній раз сидів із пані Джо. Так сумно проходили тижні, поки зовсім несподівано, немов з небес, прийшла радісна звістка. Всіх врятовано, листи відправлені. Тоді злетів до неба прапор, задзвеніли дзвони коледжу, пролунали постріги гармат Теді, які давно мовчали. І хор радісних голосів кричав «Слава Богу!», а щасливі люди бродили навколо, сміючись, плачучи та обіймаючи одне одного. Через деякий час прийшли довгоочікувані листи, в яких була розказана вся історія корабельної аварії. Коротко еміли, докладно і виразно пані Харді з вдячністю капітану. А мері додала кілька ніжних слів, які проникли прямо в серце кожного і були найприємнішими з усіх. Такого ще не було, щоб листи передавали з рук в руки, ними захоплювалися, над ними плакали. Джон носила їх у кишені тоді, коли пан Бервий мав їх зі свого піджака. Подружжя дивилася на них, читаючи молитву перед сном. Знову можна було чути, як професор не співує, точно великий джміль, коли йде на лекції. А з чола мами Бер зникли всі зморшки, поки вона багато разів розповідала цю невигадану історію в листах з тривоженим друзям, відклавши на час власні романи. Тепер до Пламфілду йшов потік вітальних послань, і всюди були сяючі обличчя. Роб здивував батьків, написавши на диво непоганий для юнака його віковірш, а Демі поклав його на музику, щоб можна було заспівати вітальну пісню, коли молодий моряк повернеться додому. Тенді буквально стояв на голові і гасав околицями на окту, як другий полривер, але тільки ніс він добрі вісті. Найприємніше було те, що маленька Джозі підняла голівку, немов пролісок, і знову почала рости і цвісти, поступово заспокоюючись. Тінь пережитого горя пом'якшила її колишню буйну жвавість і свідчила, що Джойзі вивчила важкий урок, намагаючись зіграти якомога краще свою роль на сцені реального життя, де на кожного припадає його епізод великої всесвітньої драми. Тепер почалося зовсім інше – приємне й радісне очікування, оскільки мандрівники, перш ніж повернутися додому в Америку, попрямували в Гамбург, де збиралися погостювати. Дядько Герман був власником бренда і капітан повинен був дати йому докладний звіт про причини загибелі судна. Емілю належало затриматися, щоб відвідати весілля Франца, яке відклали через жалобу. Ці плани були вдвічі приємнішими після довгих тижнів тривоги, і жодна весна не здавалася такою гарною, як ця. Або, як висловився теді, і зиму тяжку наших тривог, у весну замінили береги сини. Справжні береги сини завжди вважали Франца і Еміля своїми старшими братами. Усі три матері сімейств приступили до великого весняного прибирання, впорядковуючи свої будинки не тільки з нагоди весни і майбутніх випускних урочистостей в коледжі, а й для того, щоб прийняти молодят, які збиралися провести в Пламфілді медовий місяць. Будувалися грандіозні плани, готувалися подарунки. Всі відчували величезну радість від того, що знову побачить Франца, хоч Еміль, який мав супроводжувати молоде подружжя, був головним героєм. Добрі господині й не здогадувалися про сюрприз, що на них чекав, коли обмірковували, як прийматимуть гостей і сподівалися, що всі хлопчики зможуть приїхати в Планфілд, щоб вітати повернення старшого з них і їхнього героя-моряка. Поки вони радісно чекають і працюють, подивімося, як поживають інші хлопчики, які теж чекають і сподіваються на краще майбутнє. Нед наполегливо працював не звертаючись зі шляху, який розсудливо обрав для себе, хоч він і не був усипаний квітами, навпаки, виявився надзвичайно тернистим, і долати його було особливо важко після місяців безпечності та задоволень. Але його гріхи молодості були не такими вже непрощенними, і хлопець мужно пожинав плоди своїх помилок, знаходячи навіть деякі хороші зерна серед полови. Він давав уроки музики. Грав щовечора в зубожілому маленькому театрі та вчився так старанно, що викладач вирішив рекомендувати його на грошовите місце, якщо з'явиться така можливість. Веселі юні друзі забули свого колишнього партнера в розвагах, але старші залишалися поруч і підбадьорювали, коли туга забачав утома не давали заснути. З настанням весни справи пішли краще, витрат поменшило, робота стала приємнішою, а життя легшим, ніж в ті місяці, коли зимові вітри продували його тонке пальто, а мороз чіпав пальці в зношених червиках. Він же не був обтяжений ніякими боргами. Перший рік перебування в Німеччині добігав кінця. А надалі Герри Бергман міг запропонувати йому непогану практику, яка забезпечила б йому матеріальну незалежність. У всякому разі на час. Тож у нета веселішило на душі, коли він прогулювався під дедалі зеленішими липами, а в травневі вечори ходив містом з маленьким оркестром студентів-музикантів, граючи на вулицях перед будинками, в яких раніше його приймали як гостя. Ніхто не впізнавав хлопця в темріві, хоч колишні друзі часто слухали цей оркестр з вікон, а одного разу мінно кинули йому гроші, які він смиренно прийняв як частина покарання за свої гріхи. Свою нагороду за виправлення він отримав раніше, ніж очікував. Була вона, на його погляд, незаслужено великою – навіть не стямився від радості, коли побачив своє прізвище серед тих, кого викладач відібрав для поїздки в складі Оркестру Гамбурзького філармонічного товариства на Великий фестиваль у Лондоні. Це була не тільки велика честь, як для Скрипаля, але й велика радість, бо він ставав ближче до мети, отримуючи шанс надалі стати солістом і поліпшити своє матеріальне становище. Ти повинен сподобатися бахмейстру там, у Лондоні. Якщо все піде добре, він охоче візьме тебе в Америку, куди збираються на зимові концерти. Твої успіхи в останні місяці помітні, тож я покладаю на тебе великі надії». Великий Берман нарідко хвалив своїх учнів, і ці його слова наповнили душу нето гордістю й радістю. Він працював ще стараніше, що втілити запропоноване в життя. Хлопчина гадав, що більшого щастя, ніж поїздка до Англії, бути не може. Але зрадів ще більше, коли на початку червня в Лейпцигс заїхали Франц з Емілем та привезли всілякі радісні звістки, добрі побажання й подарунки для самотнього юнака. Нед, побачивши страх товаришів, був готовий кинутися їм на шию і заплакати, не мов дівчинка. Як тішився він, що його знайшли в маленькій кімнатці, зайнятого роботою, а не в маронатратстві життя навзяті в борг гроші. З якою гордістю розповів він їм про свої плани і запевнив, що в нього немає боргів. А потім слухав, як вони хвалили його за успіхи в музиці, з повагою відгукувалися про його економність і завзятість, з яким він вів нове, добродійне життя. Яке полегшення відчув, коли, дізнавшись про його проступки, вони тільки посміялися і зізналися, що в їхньому в житті було щось подібне, але вони теж стали розумнішими завдяки набутому досвіду. Наприкінці червня Нед збирався на весілля Франца в Гамбург, а пізніше мав приєднатися до оркестру в Лондоні. Франц наполіг на тому, щоб замовити для нього новий костюм, і він не зміг відмовитися, бо розумів, що зобов'язаний виглядати добре. А несподівано, отримавши чек з дому, відчув себе мільйонером, до того ж неймовірно щасливим. Фінансовий документ супроводжувався добрими листами, в яких всі раділи його успіху. Він уже не сумнівався, що чесно заробив ці гроші та чекав веселого свята з нетерпінням малого хлопця. Тим часом Ден теж рахував дні й тижні до серпня, коли мав звільнитися. Його не чекали ні весільні дзвони, ні святкова музика, ні привітання друзів. Не було в нього жодних веселих перспектив, як і щасливого повернення додому. Однак його успіхи були набагато значущими, ніж успіхи нете, хоч тільки Бог і один добрий чоловік бачили це. Він з величезним зусиллям переміг у жахливій битві. Втім, стало зрозуміло, навіть у разі атаки внутрішніх і зовнішніх ворогів, йому буде легше здолати їх, адже він вже знайшов маленький путівник, який ніс на грудях кожен християнин, а любов, каяття і молитва – три дорогі сестри – дали йому надійні обладунки. Він ще не навчився носити ці обладунки і скаржився на їх тяжкість, проте починав цінувати їх завдяки вірному другові, який підтримував його впродовж усього болісного року. Скоро хлопець мав знову стати вільним, нехай втомленим і пораненим в битві, але серед інших людей під благословенним яскравим сонцем на благословенному свіжому повітрі. Коли Ден думав про це, йому здавалося, що його сили вичерпалися, тож треба негайно вирватися з тієї тісної камери і полетіти, як травневі мухи, за якими колись він спостерігав біля струмка. Вони залишали свої кам'яні труни, щоб залізти на папороть і злетіти в небо. Щоночі він заколисував себе тим, що будував плани. Як і коли виконає свою обіцянку і зустрінеться з Мері Мейсон, як попрямує до своїх старих друзів-індіанців і в преріях приховає свою ганьбу і лікує рани. Праця заради порятунку багатьох спокутує гріх вбивства одного, думав він, а вільне життя серед природи захистить від спокус, які оточували його у великих містах. «З часом, коли все в мене налагодиться, я зроблю таке, про що мені не буде соромно розповісти. Тоді поїду додому», – сказав він собі, відчуваючи, як швидко забилося про цих словах його бунтівне серце, яке так палко прагнуло опинитися в Пламфілді, що упокорити його дену було не легше, ніж найвпертішого з диких коней, яких він об'їжджав у преріях. Але спочатку я повинен оговтатися. Вони побачать і відчують відбиток, накладений на мене в'язницею, якщо я приїду зараз. Мені не вдасться приховати правду, коли дивитимусь їм в очі. Я не можу втратити любов Теда, довіру мами Бер, повагу дівчат, адже вони справді поважали мене в усякому разі за силу. А тепер їм було б гидко до мене доторкнутися. І бідний день з жахом глянув на свою смагляву руку, яку мамоволі стиснув у кулак, коли згадав, що зробила вона відтоді, як в ній довірливо лежала одна маленька біла ручка. «Я ще змушу їх пишатися мною. Ніхто ніколи не дізнається, як я провів цей жахливий рік». Я можу змити свою ганьбу, і, бачить Бог, я її змию. І стиснута в кулак рука піднялася, немов він присягався, що надолужить втрачений рік, якщо тільки рішучість і каяття, здатні творити дива. Розділ 16. На тенісному корті. Заняття спортом завжди заохочувалися в Пламфілді, тож тепер на річці, яка раніше бачила тільки стару плоскодонку з маленькими хлопчиками на борту, а на березі маленьких дівчаток, які намагалися дотягнутися до латаття і при цьому вищали від страху опинитися у воді, тепер було повно різних човнів. І витончені ялики, і ошатні шлюпки для прогулянок із різнокольоровими подушками, тентами і вимпелами, які тріпотіли на вітрі. Всі займалися вислованням. І дівчата поряд з юнаками влаштовували свої перегони, розвиваючи м'язи за науковими методиками. Велика рівна лука біля Старої Верби була тепер ігровим майданчиком коледжу. І там вирували бейсбольні битви, чергуючись із футбольними матчами, змаганнями зі стрибків та іншими спортивними випробуваннями, які закінчувалися для занадто частолюбних учасників вивихами пальців, переломи ребер і розтягнення зв'язок. Спокійніші розваги дівчат проходили на безпечній відстані від цього марсового поля. Стук ракетних молотків лунав під в'язами, що оточували ігровий майданчик. Ракетки енергійно злітали й опускалися на кількох тенісних кортах, а на воротах різної висоти, розставлених поблизу, було дуже зручно практикуватися у стрибках. Таким стрибком кожна дівчина розраховувала одного разу врятувати собі життя. Коли скажений бик, про нього завжди пам'ятали, але ніколи його не бачили, буде зревом наздоганяти її. Один з тенісних майданчиків мав назву Корд Джозі. Там ця маленька леді правила майже як королева. Вона любила теніс і була сповнена рішучості всебічно розвиватися до найвищого ступеня досконалості. А тому кожну вільну хвилину проводила азартну бичу з якою-небудь черговою жертвою. В один погожий суботній день вона грала з без і перемогла її, бо принцеса, хоч більш граціозна, була менш енергійною та розвивала свої таланти не такими бурхливими темпами. О, ну ось, ти втомилася, а хлопчики всі до одного грають цей безглузний бейсбол. Що ж мені робити, зітхнула Джозі, сунувши на потилицю великий червоний капелюх і роззираючись довкруж сумним поглядом. Я ще пограю, тільки трохи віддихаюсь, але це нудне заняття для мене, адже я ніколи не виграю, відповідала Бес, обмахуючись великим листком немов немов'ялу. Джозі вже збиралася сісти поруч із нею на лаву і почекати, та раптом помітила вдалині дві чоловічі фігури в білих костюмах. Ноги в синіх гетрах, здавалося, несли їх до поля безбольної битви, але вони так і не взяли участі в ній. Джозі з радісним вигуком помчала навперейми, вирішивши забрати собі це послане небесами поповнення. Обидва пригальмували, коли вона підлетіла до них і зняли капелюхи. Але яка ж разюча різниця була в їхньому привітанні? Гладкий молодик зробив це ліниво одразу надівним, мов радюючи, що обов'язок виконано. Зате другий, стрункіший з темно-червоною краваткою, підняв свій головний обір вишуканим жестом і тримав у повітрі, тим самим дозволяючи розчервоні і захеканій дівчині бачити акуратний проділ на в чорному волосі один маленький завиток на лобі. Долі пишався своїм поклоном і практикував його перед зеркалом, але не нагороджував ним усіх підряд, вважаючи цей жест витвором мистецтва, гідним тільки прекрасних і привілейованих прихильниць. Він був красивим юноком і уявляв себе Адонісом. Розпалена Джозі явно не оцінила надану їй честь. Вона лише кивнула у відповідь і одразу почала благати обох пограти краще в теніс, ніж бігати по сцені і бруднитися з хлопцями. Два слова – спека і бруднитися допомогли їй здобути перемогу, бо скачана вже підкотився градом, а долі хотів, щоб його новий костюм, який дуже йому личив, якнайдовше залишався бездоганно чистим. Радий зробити послугу, повідомив поважний кавалер з новим поклоном. «Ви пограйте, а я відпочину», – одразу вирішив качан, якому дуже хотілося спокійно поговорити з принцесою в холодку. Так, ти можеш піти й утішити без. Я розбила її вщент, і тепер її потрібно розвеселити. У тебе, Джордже, напевне, є щось смачненьке в кишені. Поділися з нею. А Дольф зможе взяти їй ракетку. Ну, пішли. І, штовхаючи перед собою добровільного бранця, Джозі з задоволенням повернулася на корт. Важко опустившись на лаву, яка заскрипіла під його вагою. Качан, як ми й надалі називатимемо хлопця, хоч ніхто більше не наважувався вимовляти його старе прізвисько, швидко витягнув з кишені бляшану коробочку із зацукрованими фіалками та іншими делікатесами й узявся любязно пригощати поки, долі гасав на корті, щоб не поступитися своїй дуже майстерній супротивниці. Він переміг би її, якби не впав і не забруднив нові білі шорти, що засмутило його і зробило неуважним. Окрила на перемогою, Джозі дозволила йому відпочити, з іронією втішаючи в нещасті, яке явно гнітило його. Та ну, не поводься, як метушлива дівчинка, відчиститься ця пляма, ти, напевно, був кішкою в колишньому житті, так хвилюєшся через бруд або кравцем і жив заради одягу. «Ну, не бай лежачого», – відповів Долі з трав'яного газону, на якому хлопці прилягли, щоб звільнити лаву для обох дівчат. Один насовачок він розстелив під собою, на інший спирався ліктим, а очі його були сумом спрямовані на зеленувато-коричневу пляму, яка призводила його в розпач. «Я люблю ходити чистим. Гадаю, недоречно її негідно розгулювати в старих черевиках і запраних сорочках в присутності дам. Наші гарвардські хлопці – джентльмени, одягаються відповідно», – додав він дещо вражений словом «кравець», бо сам добряче заборгував одному з представників цієї не дуже привабливої на його погляд професії. «Наші студенти – теж джентльмени, але тут хороший одяг сам по собі не дає права вважатися джентльменом». Ми вимагаємо від джентльмена набагато більшого, сполахнула Джозі, готова до боротьби на захист свого коледжу. Про досягнення деяких з них, що входять в старих черевиках і забраних сорочках, вам ще доведеться почути, поки самі ви, з вашими вишуками, манерами, байдикуватимете животіючи в невідомості. Мені зручно в старих черевиках, тому я їх ношу, і мене дратують, франти. Тебе теж, без? Ні. «Коли вони добрі до мене і належать до нашої старої компанії», – промовила з усмішкою Без, вдячно кивнувши Долі, який дбайливо знімав цей момент гусеницю з її шкіряної туфельки. «Мені подобаються дівчата, які завжди ввічливі й не накидаються на людину тільки тому, що в неї є своя думка. «А тобі, Джордже? запитав Долі, нагороджуючи Без своєю кращою усмішкою і караючи Джозі гарвардським пильним поглядом несхвалення. Спокійне хропіння було єдиною відповіддю Качана, тож загальний сміх на мить повернув у компанію мир. Але Джозі любила докучати вінцям тверіння, які занадто наполягали на своїх правах, і лише відклала нову атаку, щоб гарантувати собі ще одну партію в теніс. Вона отримала бажане, бо Долю був справжнім дамським угодником і відгукнувся на її заклик, залишивши без малювати Джорджа, який лежав на спині, схрестивши масивні ноги і напівприкривши капелюхом кругле червоне обличчя. Цього разу Джозі зазнала поразки і повернулася на лаву досить сердита, тож одразу взялася будити Джорджа. Вона лоскотала йому ніс соломинкою, поки він не чихнув, а потім сів з гнівом озираючись у пошуках проклятої мухи. Ну, ну, не спи, трохи поговоримо. «Ви, відчайдушні франти, повинні допомогти нам розвинути наші уми, удосконалити манери, адже ми всього лише бідні сільські дівчата в немодних сукнях і капелюшках», – сказала Оса, підступно починаючи битву з цитати. Долю одного разу невдало висловився таким чином про деяких працьовитих молодих осіб, які більше цікавилися книжками, ніж пишними нарядами. Я не мав на увазі вас. У вас прекрасні сукні та капелюхи за останньою модою, почав бідний Дольфес, підписуючи собі вирок цими необережними вигуками. На цей раз ти попався. Я ж бо думала ви всі справжні джентльмени, вічливі й доброзичливі, а ти насміхаєшся над дівчатами, які погано одягнені, це зовсім не по джентльменськи. Так, моя мама каже. Джозі одразу відчула, що завдала влучного удару елегантному молодикові, який курив фіміам тільки тим богиням, які були вбрані по моді. Так, старий, ти попався. Ось, я ніколи не говорю про одяг та інші нісінітниці, сказав Качан, скрадаючи позіхання й в кишенях у пошуках ще однієї цукерки, щоб підкріпитися після сну. «Ти говориш про їжу, а це ще гірше для чоловіка. Закінчиш тим, що одружишся з куховаркою та відкриєш свій ресторан», – засміялася Джозі, одразу переключившись на нього. Зловісне пророцтво примусило Качана замовкнути на кілька хвилин, але долі, оговтавшись, розсудливо змінивши тему і переніс воєнні дії на територію супротивника». «Маленькі дівчатка, які ще не виїжджають у світ, люблять говорити з ухвалостю і думають, ніби дуже дотепні, Але запевняю тебе, це – моветон. Якщо хочеш поліпшити свої манери, то затям на майбутнє. Молоді леді в товаристві не роблять особливих випадків і не повчають присутніх». Джозі промовчала, щоб оговтатися від удару, нанесеного словами «маленькі дівчатка» коли всі почесті її 14-го дня народження були ще свіжі в пам'яті, а Бес сказала поважним тоном, який був набагато нищівнішим ніж зухвалість Джозі. Це правда, але ми живемо поруч із чудовими, розумними людьми, тож у нас не буває звичайних світських бесід, які ведуть ваші юні леді. Ми звикли говорити про все по суті й допомагати одне одному, обговорюючи наші недоліки, тож не можемо запропонувати вам ніякої легкої балаканини. Коли принцеси робили догану, хлопчики рідко обурювалися, тож долі промовчав, а Джозі, знайшовши аргумент кузини вдалим, випилила. Наші хлопчики люблять, коли ми розмовляємо з ними та схвально сприймають будь-які наші натяки. Вони не вважають, що у свої 18 знають усе на світі, у всьому бездоганні, як за моїми спостереженнями вважають студенти Гарварду, особливо дуже молоді. Цей випад приніс Джозі величезне задоволення. Про те, що удар влучив у ціль, свідчив ображений тон долі, яким він повів мову, призирливо дивлячись на галасливу юрбу на бейсбольному майданчику. Ті хлопці, що здобувають освіту тут, потребують шліфування манер і виховання смаку, тож тішуся, що ви можете їм це забезпечити. Але гарвардські студенти в основному з кращих сімей країни – Тож дівчатам не потрібно нас чогось навчати. Шкода, що у вас мало таких хлопців, як наші. Вони цінують і добре використовують все, що дає їм коледж, Не те, що деякі молоді люди, яким тільки псяк так переповзати з курсу на курс, розважаючись на повну і ухиляючись від серйозного навчання. О, я чула, що ви, чоловіки, говорите про розваги і навчання. Але я чула також і те, що говорять ваші батьки. Їм не хотілося б, щоб час і гроші були витрачені даремно, тільки для того, щоб ви могли потім сказати, ми закінчили Гарвард. Щодо дівчат, вам буде набагато краще в усьому, коли вони теж навчатимуться в Гарварді, так як це робимо ми тут. І змушувати вас, ледерів, завжди бути на поготові. Якщо в тебе така погана думка про нас... «Чому ти носиш наш колір?» – запитав Долі з досадою, усвідомлюючи, що не скористався всіма перевагами, які запропонувала йому його альма-матер, але кинувшись захищати її. «Я не ношу ваш колір. Капелюх у мене яскраво-червоний, а не темно-багряний. Ти, взагалі, мабуть, не тямиш у колярах?» – фиркнула Джозі. Зате я розумію, що сердита корова жваво змусила б тебе пуститися навтюки, якби ти махала цією червоною ганчіркою в неї під носом, – заперечив Долі. – Нехай приходить. Я готова. А чи можуть ваші молоді леді з вишуканими манерами так стрибати? Та й ви самі можете? Джозі схопилася з місця, щоб продемонструвати свої спортивні можливості. Підбігши до найближчих воріт, вона поклала руку на верхню перекладину і перестрибнула через неї, легко як пташка. Без похитала головою, качан ліниво зааплодував, а долі презирливо поставився до виклику. Перестрибнувши воріця з розбігу, він приземлився на ноги поруч із Джозі і спокійно запитав. «А так, можеш?» «Поки що ні, але з часом зможу». Оскільки його супротивниця мала дещо збентежений вигляд, долю пом'якшав і люб'язно продемонстрував різноманітні атлетичні трюки, не підозрюючи, що потрапив у жахливу пастку. Тьмяна червона фарба, якою були пофарбовані виріця, не була розрахована на таку потужну хватку, тож залишила смужки на його плечах, коли він зробив оборот назад і встав, усміхаючись, щоб подарувати прикрі зауваження. «Якщо хочеш знати, що таке червоний колір, поглянь на свою спину. На ній величезні плями і, гадаю, їх не можна відібрати. Невже?» – вигукнув Долі, безрезультатно намагаючись побачити свою спину, а потім із великим незадоволенням відмовившись від спроб зробити неможливе. «Гадаю, нам перейти, Дольфе», – сказав безтурботний Качан, відчуваючи, що буде розумніше відступити, перш ніж відбудеться нова сутичка. Не поспішайте, благаю, сидіть і відпочивайте. Вам це, мабуть, дуже потрібно після важкої розумової роботи, яку ви виконали на минулому тижні. А нам пора зайнятися нашою грецькою. Ходімо без. На все добре, джентльмени, з убивчою відчіливістю промовила Джозі, попрямувала до будинку, зухвало заломивши червоного капелюха і тримаючи ракетку на плечі, немов прапор перемоги. Останнє слово залишилося за нею, і вона відчувала, що може піти з військовими почистями. Долі дещо холодно відважив без свій найвишуканіший уклін, а Качан знову з насолодою розвалився на траві, дригнувши ногами в повітрі і сонно пробурмотів. «Маленька Джозі сьогодні зла як чорт, я, мабуть, подрімаю ще трохи, занадто спекотно, щоб у щось грати». «Це правда. Цікаво. невже Злючка сказала правду щодо цих плям?» І Долі присів, намагаючись стерти фарбу носовичком. «Спиш?» – запитав він, так нічого й не відтерши, та побоюючись, що його приятель, можливо, занадто добре почуває, коли сам він такий роздратований. «Ні. Я подумав, що Джозі не так вже помиляється, коли говорить, що ми не хочемо добре вчитися. Це прикро». Нам слід було б сидіти за підручниками, як Мортон, Торі та всі інші. Сам я ніколи не прагнув до університету, але батько наполіг. Та чи багато користі така освіта принесе кожному з нас, сказав качан зі стогоном. Він терпіти не міг навчання, а попереду були ще два довгих роки занять. Диплом дає людині престиж, ти ж розумієш а сидіти над підручниками ні до чого. Я збираюся весело проводити час і бути відчайдушним франтом, якщо мені захочеться. Втім, між нами кажучи, життя було б веселіше, якби ми вчилися разом із дівчатами. Зрозуміло. Хай його лизень злижиться безглузде навчання. Але якщо вже нам доводиться іноді займатися, було б непогано мати поблизу кілька милих личок, щоб допомогли. Хіба ні? «Мені хотілося б трьох в цю хвилину. Одну, щоб обмахувала мене віяло, другу, щоб мене поцілувала, а третю, щоб дала холодного лимонаду», – зітхнув Качан, кинувши тужливий погляд на будинок, звідки не передбачалося ніякої допомоги. Овоча, ваша шепучка не підійде?» – пролунав у них за спиною голос, почувши, який долі скочив на ноги, а Качан перекотився на живіт, як переляканий дельфін. На перелазі однієї з найближчих огорож сиділа пані Джо з двома глечиками, що звисали в неї з плеча на ремені, кількома бляшаними кружками в одній руці та старомудним креслатим солом'яним капелюхом у другій. Щоб мої хлопчики, розпалені бейсболом, не кинулися пити крижану воду і не застудилися на смерть, я прогулялася до них з моїм славним здоровим напоєм. Випили вони чимало. Але зі мною був Сайлес теж з кількома глечиками, тож у мене ще щось залишилося. Хочете? Так, спасибі, із задоволенням. Дозвольте, ми нальємо самі». Долі схопив кухоль, а Качан радісно взявся його наповнювати. Обидва були дуже задоволені, але трохи побоювалися, чи не чула вона, про що вони говорили до того, як виявили бажання, яке вона так і люб'язно задовольнила. Пані Джони забаром підтвердила їхні найгірші побоювання. Поки вони стояли і пили за її здоров'я, а вона сиділа на перелазі і виглядала при цьому зі своїми глечиками і кружками, як середніх років маркітанка, несподівано прозвучало таке. Мені було приємно чути, що вам хотілося б, щоб у Гарварді з'явилися дівчата-студенти. Проте сподіваюся, що ви навчитеся говорити про них з більшою повагою щодо того, як вони з'являться. Інакше це буде перший урок, який їм доведеться дати вам. Та ну, мем, я просто жартував, почав качан, квапливо ковтаючи шипучку. І я теж заповняю вас, я відданий їм, заїкаючись, вимовив долі з переліку. Він відчув, що зараз його почнуть вичитувати. Відданий, але не так, як слід. Легковажним дівчатам, може, подобається, коли їх називають милі личка тощо, але дівчата, які люблять навчання, хочуть, щоб із ними поводилися як з розумними істотами, а не як з ляльками для флірту. Так, я збираюся сказати невелику проповідь, це моя професія, тож наберіться сміливості та прийміть мої повчання як чоловіки». Пані Джорджа розміялася, але говорила вона серйозно, бо спостерігала за хлопчиками минулої зими. Тож різні дрібні факти й обставини дали змогу зрозуміти їй, що вдолі Джорджа починають формуватися неприйнятні для неї погляди на життя. Обидва жили далеко від родини, мали достатньо грошей, щоб витрачати на свої забаганки, та були так само недосвідчені й довірливі, як більшість хлопчиків їхнього віку. До того ж, обидва не любили книжок, цих надійних друзів, які допомагають працевитим юнакам уникнути неприємностей. Один був ледачий, схильний потурати власним бажанням, і так звик до розкоші, яка зніжує тіло та душу, що завжди плив за течією. Другий, марнославний, як всі симпатичні хлопчики і повний зарозумілості, так палко бажав завоювати прихильність товаришів, що був готовий на будь-які вчинки, які могли його забезпечити. Ці риси характеру і слабкості робили обох особливо нестійкими перед спокусами, які беруть в облогу любителів задоволення слабких духом молодих людей. Джо добре знала обох і не раз відтоді, як вони вступили до Гарварду, намагалася застерегти їх, але до останнього часу вони, здавалося, не розуміли її дружніх натяків. Тепер вона мала намір висловитися відверто. Досвід, набутий за довгі роки виховання найрізноманітніших хлопчиків, навчив її, як потрібно діяти в разі загроз, про які зазвичай не говорять, поки не стає занадто пізно і залишається тільки шкодувати й докоряти. «Я збираюся поговорити з вами, як мати, оскільки ваші матері зараз далеко, а є проблеми, які потребують допомоги матерів, якщо вони виконують свій обов'язок», – почала вона урочисто з глибини свого капелюха. «Ого, на цей раз ми влипли», – подумав Долі з жахом, тим часом, як Качан сприйняв цей перший удар не так болісно, оскільки саме допивав ще один кухоль шипучки. «Цей напій тобі не зашкодить», – звернулася до нього пані Джо. «Проте я повинна застерегти тебе від інших, Джорджі. Перейдані стара історія і ще кілька нападів розладу шлунку навчать тебе бути обачнішим». Однак пияцтво значно серйозніший порог, який шкодить не тільки тілу. Я чую ваші розмови про вино. Ви говорите про нього так, не знаєте, і любите більше, ніж слід хлопчикам, і кілька разів я чула жарти, які віщують погане. Заради всього святого, не починайте цієї небезпечної гри ні для забави, як ви говорите, ні тому, що це модно і так роблять інші. Зупиніться відразу і запам'ятайте – що помірність у всьому – єдине надійне правило безпеки. Чесне слово, я приймаю вино тільки як ліки. Мама каже, що мені потрібні тонізувальні засоби, щоб відновлювати втрату клітин головного мозку, поки я вчуся. Заперечив Качан, ставлячи кухоль на перелаз, наче він палив йому пальці. Хороший бівштекс і вівсянка відновлять всі твої клітини набагато краще, ніж будь-який тонізувальний напій такого роду. Робота та проста їжа – ось все, що тобі потрібно. І мені шкода, що я не можу залишити тебе на кілька місяців тут, якомога далі від гріха. Я б полікувала тебе голодуванням, і ти дуже скоро позбувся б задишки і зміг би обходитися без чотирьох або п'яти приймань їжі на день. Що це за рука для чоловіка? Соромся, Джо підняла пухку з глибокими ямками біля кожної кісточки кисть Качана, яка тримала пряжу на реміні, що оперізував талію занадто гладку для молодої людини його віку. «Я нічого не можу з цим вдіяти. Ми всі гладшуємо. Це сімейне», – заперечив Качан, захищаючись. «Тим більше в тебе підстав для помірності в усьому. Ти хочеш рано померти або бути інвалідом життя? «Ні, ме», – Німе, сказав Качан таким переляканим тоном, що Джо не змогла продовжити викриття його гріхів з колишньою суворістю. До того ж, в його вадах була значною мірою винна його занадто поблажлива мати. Тож Джо пом'якшила тон і додала, злегка плеснувши по пухкій руці, як робила раніше, коли тапота й тягла шматочки цукру з цукорниці. «Тоді будь обережний. Людина сама пише свій характер на власному обличчі». А я знаю, що ти не хочеш, щоб обжерливість і зловживання спиртним були написані на твоєму. Звичайно, не хочу. Будь ласка, складіть для мене здорове меню, і я дотримуватимуся його, якщо зможу. Я гладшую, а мені це не подобається, і печінка моя погано працює, і ще в мене бувають серцебиття і головні болі. Мама каже, що це від перевтоми, але, може, вся причина справді в переїданні? Качан зітхнув, шкодуючи, що доведеться відмовитися від безлічі смачних страв, і водночас з полегшенням, бо тільки на його рука звільнилася, він зміг остаточно розстебнути пряшку і послабити ремінь. «Я складу тобі таке меню, дотримуйся його, і через рік ти будеш чоловіком, а не мішком картоплі. Тепер щодо тебе, хлопче!» Джо обернулася до долі, який затримтів, і вже пошкодував, що взагалі з'явився в Планфілді. «Ти займаєшся французькою так само старано, як минулої зими?» «Ні, мем, я її не люблю», – почав Долі сміливо, бо поки що не здогадувався, до чого вона хилить, ставлячи таке дивне запитання. Але несподіваний спогад змусив його припнути язика і поглянути з великим інтересом на свої туфлі. «Тобто я нині займаюся грецькою, мем?» «Ні, він не вчить французьку. Він тільки читає французькі романи і ходить у театр, коли там дають оперу був», – сказав Качан простодушно, підтверджуючи підозри Джо. «Я так і знала. Саме про це я хочу поговорити. Тед теж виявив несподіване бажання вчити французьку в такий спосіб, почувши про це від тебе, Долі. Тож я сходила в цей театр і переконалася, що пристойні хлопчики не повинні відвідувати такі вистави. Чоловіки виявили там себе в усій красі, але мені було приємно бачити, що деякі з молодих глядачів почувалися так само збентежено, як і я. Старші не відкривали очей від вульгарного видовища, а коли ми виходили з театру, вони вже стояли біля воріт, щоб запросити цих фарбованих дівчат повечеряти з ними в ресторані. – Ти коли-небудь ходив із ними? – Один раз. – Тобі там сподобалось? – Ні, Мем, я… Я пішов рано. Невпевнено, вимовив долі. Обличчя його було червоним, як його чудова гарвардська краватка. Тішуся, що ти ще здатний червоніти. Проте швидко втратиш цю здатність, якщо навчатимешся так. А надалі розучишся соромитися. Спілкування з подібними жінками зробить тебе непридатним для компанії хороших жінок і призведе до бід, гріха і ганьби. О, ну чому батьки не прикриють цей огидний заклад? Адже вони прекрасно знають, якої шкоди все це завдає. У мене серце кров'ю облилося, коли я побачила хлопчиків, яким слід бути в таку годину вдома, лежачи в ліжку, а вони йшли туди, щоб провести ніч розгулують. Можливо, вона погубила деяких з них назавжди. Молоді люди були налякані таким енергійним осудом одного з модних замовлень і в покаяному мовчанні чекали, що буде далі. Качан радів, що жодного разу після того не відвідав театр і ті веселі вечері, а долі відчував глибоке полегшення від того, що, хоча б пішов рано, поклавши руку на плечі хлопців і з більш спокійним виразом обличчя джопавали далі по-материнськи проникливим тоном, бажаючи зробити для них те, чого не зробить жодна інша жінка, і зробити це з усією можливою добротою. Мої любі хлопчики. Якби я не любила вас, то не говорила б про це. Я знаю, така розмова не може бути приємною, але моя совість не дозволяє мені мовчати, коли вчасно сказане слово може вберегти вас від двох великих гріхів, що стали прокляттям цього світу і прирекли на загибель багатьох молодих чоловіків. Вони ще тільки починають зводити вас до падіння, але потім буде важко повернутися. Зупиніться прямо зараз, благаю вас». Ви не тільки врятуєте самих себе, а й допоможете своїм прикладом іншим. Придіть до мене, якщо щось вас турбує. Не бійтеся і не соромтеся. Я чула багато сумних зізнань, значно сумніших, ніж ті, з якими кожен з вас може з'явитися до мене. І я змогла втішити багатьох бідних юнаків, які звернули на манівці лише тому, що не було кому застерегти їх. Дослухайтесь до моєї поради, і ви зможете цілувати ваших матерів чистими губами а згодом, полюбивши хорошу дівчину, отримаєте право попросити її про взаємність. «Так, мен, дякуємо, ви маєте рацію, але це досить важко триматися на висоті, коли світські дами пропонують вина, а джентльмени ведуть власних дочок на оперу буф», сказав Долі, передбачаючи деякі труднощі на шляху до поставленої мети, хоч і сам розумів, що пройшов час натягнути вішки. «Так, це важливо» але тим почесніше для молодих людей, у яких достатньо сміливості й розуму, щоб противитися громадській думці і не сприймати поганий приклад розпущених або безтурботних чоловіків і жінок. Думайте про людей, яких ви найбільше поважаєте, і, наслідуючи їх, ви забезпечите собі повагу тих, хто дивитиметься на вас. Нехай навіть сотня дурнів посміється над моїми хлопчиками або поставиться до них холодно – це все одно краще, ніж втратити те, що неможливо повернути – невинність і самоповагу. Я не дивуюся, що тобі важко триматися на висоті, коли певного роду книжки, картини, бальні зали, театри й вулиці навперебій пропонують свої спокуси. Однак ти зможеш чинити опір, якщо постараєшся. Минулої зими пані Брук дуже турбувалася, що Джон, займаючись репортерською роботою, пізно приходить додому – але коли вона заговорила про те, що він, мабуть, бачить і чує в опівнічну годину, ідучи з редакції газети «Додому», він відповів, як завжди, серйозно. «Я знаю, що ти маєш на увазі, мамо, але ніяка молода людина не зіб'ється на менівці, якщо сама цього не захоче». «Як це схоже на до вигукнув Качан, і його гладке обличчя розпливлося в схвальній усмішці. «Добре, що я почув ці його слова». «Ми поважаємо його саме тому, що він вміє протистояти спокусам, покусом», – дедав Долі, піднявши погляд з виразом, який запевнив його ментора, що все-таки їй вдалося торкнутися потрібної струни і порушити дух змагання, ймовірно, навіть корисніше, ніж всі її слова. Побачивши це, пані Джо відчула, що задоволена. Готуючись покинути місце суду, перед яким злочинці постали і були визнані винними, але з клопотанням про помилування вона додала. Тоді будьте для інших тим, ким Джон став для вас. Хорошим прикладом. Вибачте мені за те, що доставила вам кілька неприємних хвилин, мої дорогі хлопчики. Та не забувайте мою маленьку проповідь. Сподіваюся, вона принесе вам користь, хоч я, можливо, ніколи не дізнаюся про це. Випадково сказані, просто по доброті душевні слова часто виявляються напрочуд корисними, для того і є на світі старі люди, інакше від їхнього досвіду було б марно користі. Тепер підійдіть і пошукайте іншу молодь сподіваюся, мені ніколи не доведеться закрити перед вами двері Пламфілду, як мені довелося закрити їх перед деякими з ваших так званих джентльменів. Я твердо маю намір оберегти моїх хлопчиків і дівчаток від небезпек. І Пламфілд здоровив усьому місце, де навчають дотримуватися традиційних цінностей. Доллі, на якого справила велике враження ця пряма загроза, з великою пошаною допоміг Джо спуститися з перелазу. А Качан звільнив її від порожніх глечиків, й урочисто присягнувся утримуватися